Pozdravljeni, samotni popotniki mišljenja. Lovite signal, ki bo v naslednji uri Rima z ljubimcem, uradijski odaji za filofile, odaj s humanistično vizijo. Poslušljivi bomo, ker vam takoj po Light and Magic predstavljamo principe liberalizma, kot jih je v svoji politični teoriji razumel ameriški filozof John Rawls. Prezračili bomo brlok novic z ljubimcev, Prisluhnili nekaj povdarkom iz sredinega predavanja o legalizaciji prostitucije in njeni medijski obravnavi, ne bomo pa zamudili niti zgodovinske priložnosti, da se izrečemo o NATO. Vabljeni k poslušanju. All I need is a gift from your mom and dad Principi liberalizma Razmišljanje nedavno preminulega ameriškega filozofa Johna Rawlsa v nekem smislu zaokroža veliko bistvenih političnih teorij sodobnega sveta. V njegovi odmevni knjigi Teorija pravičnosti se na neposreden način loti glavne ideje teorije pravičnosti. Rolsov cilj je predstaviti pojmovanje pravičnosti, ki posplošuje in prenaša na više raven abstrakcije znano teorijo o družbeni pogodbi, kot jo najdemo denimo pri Loku, Rosoju in Kantu. Da bi storil to, ne smemo misliti na izvirno pogodbo kot na pogodbo, ki je vstopa neko posebno družbo ali spostavlja posebno obliko vlade. Vodina misel je preta, ta, da so načele pravičnosti za temeljno strukturo družbe predmet izvirnega sporazuma. To so načela, ki bi jih svobodne in racionalne osebe, ki jim gre za podpiranje lastnih interesov, sprejelijo v začetnem položaju v enakosti kot tista načela, ki določajo temeljne pogoje njihove zveze. Ta načela ne bi uravnavala vse nadaljne sporazume. Podrobno jo opredeljujejo vrste družbenega sodelovanja, v katere je mogoče vstopati in oblike vlade, ki jih je mogoče ostanoviti. Ta način gledanja na načela pravičnosti bom imenoval pravičnost kot poštenost. Na ta način si moramo zamisliti, da tisti, ki dejavno sodelujejo v družbi, izberejo načela, ki naj bi določala temeljne pravice in dolžnosti. Ljudje se morajo naprej odločiti, kako naj uravnavajo zahteve, ki jih imajo eden do drugega, in kakšna naj bo ustanovna lista na njihove družbe. Tako kot mora vsaka oseba po racionalnem premisleku odločiti, kaj je njeno dobro. Tako se mora tudi skupina oseb enkrat za vselej odločiti, kaj najmed njimi velja za pravično in nepravično. Izbira, za katere bi se racionalni ljudje odločili v hipotetičnem stanju enake svobode, določa načela pravičnosti. V pravičnosti kot poštenosti izvorni zvorni položaj enakosti ustreza naravnemu stanju v tradicionalni teoriji družbene pogodbe. Taj zvorni položaj seveda ni mišljen kot dejansko zgodovinsko stanje stvari, Kašele kot prvobitni pogoj kulture. Razumljen je kot zgolj hipotetična situacija, ki je tako označena za to, da bi pripeljala do določenega pojmovanja pravičnosti. Med bistvenimi lastnostmi te situacije je, da nihče ne pozna svojega mesta v družbi, svojega razrednega položaja ali družbenega statusa. Rawls celo predpostavi, da strani v družbi ne poznajo svojih pojmovanj, dobrega ali svojih posebnih psiholoških nagnjenj. Načela pravičnosti se izbirajo iz zatančice nevednosti. To zagotavlja, da ni pri izbiri načelj njihče na dobičku ali pri zaradi izida naravnega naključja ali naključja družbenih okoliščin. Iz tega izpelje predpostavko, ker so vsi v podobnem položaju in ne more nišče določiti načel tako, da bi dajal prednost svojim posebnim razmeram, so načela pravičnosti rezultat poštenega dogovora ali kupčije. Glede na okoliščine izvirnega položaja, simetrijo odnosov, ki jih ima vsak z vsakim, je ta začetna situacija med posamezniki, kot moralnimi, racionalnimi biti s svojimi lastnimi cilji in čutom za pravičnost, poštena. Ko bi rekli, da je izvorni položaj primerni začetni status quo in tako so temeljni sporazumi posleženi v njem pošteni. To pojasnjuje in sintagme pravičnost kot poštenost. Izraža misel, da pride do dogovora o načelih pravičnosti v začetnih situaciji, ki je poštena. Ta sintagma ne pomeni, da sta pojma pravičnost in poštenost ista. Nič bolj, kot tudi fraza poezija kot metafora ne pomeni, da sta pojma poezije in metafora ista. Pravičnost kot poštenost se začenja z za eno najbolj splošnih od vseh izbir, o katerih lahko osebe odločajo skupaj. Namreč z izbiro pravih načel pojmovanja pravičnosti, ki naj bi potem usmerjala vso nadaljno kritiko in reformo instituciji. Potem, ko so osebe izbrale koncepcijo pravičnosti, lahko predpostavljamo, da je pred njimi izbira ustave in zakonodaje za uzakonitev zakonov in tako naprej, vse v skladu z načeli pravičnosti, o katerih so se v začetku sporazumele. Naša družbena situacija je pravična, če je takšna, da bi se s tem hipotetičnih sporazumov dogovorili o splošnem sistemu pravil, ki jo določajo. Vsi bi lahko gledali na svoj dogovor kot na izpolnitev določb, kakršne ne bi priznali v začetni situaciji, ki utelješajo široko sprejete in razumne omejitve pri izbiri načel. Tlošno priznanje tega dejstva bi ponujalo osnovo za javno sprejemanje ostreznih načel pravičnosti. Nobena družba seveda ne more biti sistem sodelovanja, v katerega vstopajo ljudje prostovoljno v dobesednem smislu. Vsaka oseba se znajde ob rojstvu umeščena v neki poseben položaj, v neki posebni družbi in narava tega položaja bistveno vpliva na njene življenske možnosti. Vendar pa se družba, ki zadovoljuje načela pravičnosti kot poštenosti, zelo približa temu, da bi jo lahko označili za prostovoljni sistem, saj ustreza načelom, s katerimi bi soglašale svobodne in enakopravne osebe v okoliščinah, ki so poštene. V tem smislu so njeni pripadniki avtonomni, obveznosti, ki jih priznavajo, pa so jim zadane od njih samih. Ena od lasnosti pravičnosti kot poštenosti je tudi pojmovanje, po katerem so osebe v začetni situaciji racionalne in druga do druge nepristranske. To pa ne pomeni, da so egoisti, se pravi posamezniki skolj določeno vrsto interesov v njimu za bogastvo, prestiž in gospodstvo. Liberalizem, ki pomeni prepričanje o družbeni in politični svobodi izbire in pomenu individualnih pravic vsakogar, Pri so tako gradina povdarku, po katerem ima vsak posameznik pravico do največje enake svobode, če to primerjamo svobodo drugih. Can't you understand? That if you take a law like evolution and you make it a crime to teach it in the public schools, tomorrow you can make it a crime to teach it in the private schools, and tomorrow you may make it a crime to read about it, and soon you may ban books and And then you may turn Catholic against Protestant, and Protestant against Protestant, and try to force your own religion upon the mind of man. If you can do one, you can do the other, because fanaticism and ignorance is forever busy and needs feeding. And soon, Your Honor, with banners flying and with drums beating, we'll be marching backward, backward! Through the glorious ages of that 16th century, when bigots burned the man who dared bring enlightenment and intelligence to the human mind. Zobice iz zofijnega brloga. Bližajoča se pomlad je razumela umet tudi ljubiteljem Sofije. Akcije in dejavnosti se kar vrstijo. V prejšnjem tednu smo gostili zanimivo predavanje o prostituciji, o čemer bo v tej oddaji še govora. Prav tako smo pristavili lonček v predreferendumski histeriji, na kar smo se odzvali tako polemično s članki kot sodelovanjem na raznih diskusijah. Nekaj pa bomo o tej vroči temi rekli še tudi v tej oddaji. Že jutri, v četrtek, 20. marca, vas vabimo, da se nam pridružite, da skupaj pretehtamo predreferendumsko atmosfero na predavanju z naslovom Nestrpnost in sovražni govor do nasprotnikov NATO. Predavanje bo, kot je že običaj, ob 18. uri v prostorih galerije Medianox. Predavala bo sociolog in politični analitik Gorast Kovačič in politični aktivist Gal Kirn. V sklopu napovednika predavanj že lahko upozorimo na predavanje dr. Sreča Dragoša z naslovom Slovenci in Islam, ki se ima dogoditi 15. aprila. Za 7. maj napovedujemo organizacijo simpozija, filozofija in družboslavje. Na naši domači spletni strani si lahko preberete nekaj novih polemičnih spisov, naj opozorimo samo na nekatere. Boris Vezjak piše o tako imenovani zgodovinski priložnosti slovenskega vstopa v NATO. Robi Vex piše o pretirani sentimentalnosti protivojnih demonstracij. V članku po filmski analogiji naslovljenem težave s pričam si lahko preberete nekaj tez o primeru petek. V rubriki Strogo cenzurirano objavljamo zanimivo pobudo trija močnik Rener Skušek o ustanavljanju območji miru. Ob tem moramo opozoriti na novost na naši domači spletni strani. Dodali smo ji forum, v katerega ste vabljeni upisovati svoje komentarje, hvale, graje in predloge. Ponovno opozarjamo na naš online časopis, ki med tem, ko nastaja druga številka, v svoji prvi izdaji še vedno razveseljuje z nekaj prevodi, recimo z dosadovim dialogom med duhovnikom in umirajočim, Valerijev obračun krizo duha, klasiko Elena Goldmana Čista spolnost, ter z nekaj zanimivimi avtorskimi prispevki, recimo o reminiscenci telesnosti v Kronenbergovi filmografiji. Ob tem vse ljubiteljice in ljubitelje Zofije ponovno vabimo k sodelovanju. Pomladno prezračen brlog zapira svoje duri. www.uni-mb.si /krivulja-zov-črtice-spodaj-ljubimci. Za ljubimci online. wwwuni mbsi krivulja Zof, spodaj ljubimci. Predavanje o legalizaciji prostitucije in njeni medijski obravnavi. V sredo 12. marca smo v naši stalni bazi v Galeriji Media Nox Zofi fini ljubimci gostili predavanje z naslovom Prostitucija med medijsko obravnavo in legalizacijo, dekriminalizacijo. Predavali sta kriminologinja magistra Nina Peršak in komunikologinja magistra Mojca Pajnik. Bistvena dilema, ki smo se na predavanje lotili, za vprašanje, kako luči pravne dekriminalizacije prostitucije obravnavajo mediji. Ob medijski situaciji obravnavane prostitucije je predavanje predstavilo tudi stanje razprave o morebitni legalizaciji in dekriminalizaciji prostitucije ter v njenih zakonskih vidikih. V vodu je magistra Pršak predstavila pravni vidik predlaganega zakona o dekriminalizaciji prostitucije. Poskuša pojasniti, kaj je legalizacija in kaj je dekriminalizacija prostitucije. Uh, predlagatelji tega zakona um, se zauzema za dekriminalizacijo prostitucije, kar pomeni, uh, da bi bilo vdajanje prostituciji, ki je zaenkrat prekršek, iz, uh, odzeto oziroma odstranjeno iz te uh, prekrškovne zakonodaje in torej um, bi na nek način izenačilo prostitutke z klienti, ki zaenkrat niso bili niti v prekršku. Skratka, tudi prostitucija uh, ne bi bila več prekršek. O legalizaciji pa običajno govorimo o uh, legalizaciji prostitucije, um, kadar gre za na nek način dekriminalizacijo celotne, uh, celotnega področja prostitucije v širšem smislu, se pravi tudi spremljajočih pojavov kot so zvodništvo in posredovanje pri prostituciji, ki so pa po našem kazenskem zakoniku celo kaznjevi dejani, ne, ne skoli prekrško pokorje recimo v prostituciji. Predlog izhaje je tako imenovane funkcionalistične kriminoške perspektive prostitucije jemenje, prostitucijo kot neko nujno dejstvo, ki je neizogibno, kljub pa ne kot neko naravno stanje. Veliko je o tem govora v sklopu človekovih pravic. Pač kot prvo izpostavlja željo po spostavitvi enakosti med klientom in prostitutko, um, poudarja tudi, um, da naj bi to pomenilo vrnitev, povrnitev osebnega dostojanstva tem ženskam in pač kot že omenjenih državljanskih pravic. Zdaj glede, Če podam nekako moj osebni komentar, glede na enakopravnosti se absolutno strinjam, da je že proč dočas, že zadavnja in da bi odpravila ta dvojni standard, ki na nek način kriminalizira ženske, medtem ko se s klienti, zlasti moškimi seveda ne ukvarja. Glede državljanskih pravic se prav tako strinjam, čeprav so že do zdaj se lahko registrirali pri ministrstvu za delo, in socialne zadeve, ampak tega pač niso počele, ker, kot je izjavila Režena, tudi v knjižnici, je napisan prostitutka. Opozori, da je problem v tem, da v razpravah o takih predlogih ne sodelujejo prizadeti, torej v tem primeru prostitutke, kar je lahko problem ker si zaradi narave svoje dejavnosti in potencijalne izpostavljenosti ne želijo izgubiti anonimnosti. Predlagatelji o povrnitvi dostojanstva pri zadetim zakonom poskušajo odpraviti tudi konflikt s členom o spolni morali. Predlagateljem se zdi to, da je to pač en izraz, ena besedna zveza, ki ki je v bistvu protiustavna, zaradi tega, kar nasprotuje načelu pravne države, ki poleg tega načela zakonitosti tako imenovanega zahteva, da so, da so izrazi tudi kar se da določni in jasni in njim se zdi pa že spolna morala pa res je preveč nejasen pojem, ki vodi kar arbitrarnosti tako policije kot sodišči, da bi zaradi tega moral Jo, Javna ne je prav tako zelo sporni člen v tej verigi. Vse se poskuša rabiti kot varnostna zanka, na podlaje katerja bo v družbi še vedno mogoče nadzirati pretirano pohošljivost. Vendar pa se moramo zavedati, da je pravo se buje tudi nedoločene pravne pojme in da to samo poseb še ne pomeni, da so proti protivstavni. To je kot eno. Drugo pa predlagatelji se spravijo samo na ta izraz polna nemorala. Ne. To želijo vam vrst, ko naslednji člen, enajsti, ki govorijo o javni morali, pa ne samo, da, um, da ga ne omenjajo oziroma um, ga ne napadajo, ampak ga celo omenjajo v zvezi, um, ko hočejo nekako pomiriti, se mi zdi drajce um, predla, um, predloga, da bi se mogoče pa zaradi dekriminalizacije povečala ta podcestna prostitucija. In sicer citirajo mnenje policije, da če bi pa do tega prišlo, um, imamo pa tako in tako ta izraz javna morala, kršitev javne morale in jih pa lahko napravljali kršitev javne morale, pa hobsa, kot domače povedanje. Um, Meni se zdi to rahlo sporno. Magistra Panik nam je predstavila poročilo, ki so ga izdali na Mirovnem inštitutu. Predstavila odmeve na temo prostitucije v slovenskih tiskanih medijih. Ena od najbolj splošnih um, lastnosti medijskega poročanja uh, je, je predvsem ta, da mediji ustvarjajo nek splet pomenov, uh, pomen znotraj katerih se uh, o prostituciji razmišlja. Pravi, um, z medijskega uh, vidika gre v bistvu za to, da mediji um, značini, s katerimi poročajo in hrati tudi z načini, s katerimi ne poročajo vplivajo na, na to, kako bo javnost o neki temi razmišljala, kako bo, kako bo precipirala to temo. In glede prostitucije bi zelo nasplošno lahko rekla, da mediji postavljajo prostitucijo predvsem v režim dopustnega, nedopustnega, dovoljenega, nedovoljenega. Zelo pogosto je šlo za to dihotomno, dihotomno slikanje. Na eni strani smo imeli dobro žensko, slovensko žensko, normalno žensko, na drugi strani je bila prostitutka, predstavljena kot slabša ženska. Opozori na nemožnost razprave za voljevstrajanja na nekaterih razločevalnih praksah, kot je razvidno v tem primeru. Ugotavlja, da v medijih novinarji prostitucijo označujejo zelo stereotipno in pristransko. Razvidna sta dva pogleda na prostitucijo, tako imenovani konzervativni in tržni. Ko govorimo o tem konzervativnem mnenju, ki postavlja, prostitucijo, kot, ki predstavlja prostitucijo kot nekaj slabega, kot nekaj neetičnega in uh, nemoralnega, uh, gre predvsem torej za medijske strategije moraliziranja. Uh, in Te strategije zelo pogosto učinkujejo torej kot obsojanje prostitutk, kot nemoralnih uh, oseb. Uh, na drugi strani je pa, je pa ta tržni pogled, ki pa predstavi prostitucijo zgolj kot biznis. Zdaj, ena od zelo pogostih strategij argumentiranja je tudi tako imenovana tipizacija. Mediji so predvsem ustvarjali podobo skozi pisanje o dveh tipih prostitutk. Pravi, zelo pogosto se je pojavljala ta neka potreba po definiranju, nekaj prostitucija je, kateri so tipi prostitut, kako prostitucijo zajeziti, kako, kakšne pravzaprav so te prostitutke. In ta dva, dva tipa prostitutk po medijskem poročanju sta, en tip so samozavestne, zdaj citiram, samozavestne in profesionalne Slovenke, Drugi tip pa so naivne uvožene tujke. Zelo se je nekako idealiziralo uh, predstavo slovenske prostitutke kot ženske, ki se samostojno odloči za, za to izključno iz pač, uh, nekih uh, finančnih um, uh, namenov. Um, se pravi, delo, delo domačih prostitutk je predvsem bilo predstavljeno kot neka zavestna odločitev. Uh, uh, ženski, ki hočejo zaslužiti. Um, Citat z opet navajam, domače tako imenovane mobi prostitutke delujejo kot samostojne podjetnice, te se prostovoljno in, in zavestno odločijo za prostitucijo. Al pa naslednji, mobi prostitucijo obvladujejo slovenske državljanke, ki so samozavestne in samostojne, so prave poslovne ženske, z drugimi besedami profesionalke. Mediji prostitutke zelo pogosto tretirajo samo kot blago, Splohči prihajajo od zune. Predstavi se jih kot kot posebna struktura ljudi. Predstavljene so bile kot grožnja normalnim, tako imenovanim normalnim državljanom, z govorom citat, je strašna sramota za vse državljane gledati dekleta, ki se ponujajo na cestah. Se pravi, so bile kot grožnja neki normalni, normalni večini in kot, kot pregreha, ki z nekim pohujšanjem ogrožene dolžno Večino predstavljene so bile tudi, kot, citiram, velika nevarnost za družbo, ki vodi v moralni razkroj. Zelo različne so številke, ki se jih navaja o prostitutkah, kot tudi v njihovih zasluških, ki so v klasični slovenski manjeri zavisti, pisen motivator takšnih člankov. Koliko zaslužijo, je tako vprašanje, ki vodi do moralne ali že kakšne drugačne obsodbe prostitucije. Kakšen pa je odziv na pravno dekriminalizacijo? tudi v obdobjih, ko se govori v prostoru oslovenskem prostoru o dekriminalizaciji prostitucije, da tudi takrat uh, medij poročajo na način uh, inkriminacije. V sklepu smo prišli do ugotovitve, da predlog o dekriminalizaciji še zdališ ni zadosten, če tudi že pravilen korak ureditvi razmer na tem občutljivem družbenem področju. Osnovna naloga tako medijev, ki bi se svojim bolj profesionalnim poročanjem znatno pripomogli krušenju nekaterih stereotipov, Ki s svojim delom pomagajo vzdrževati, kot tudi samega zakona, je da pri ljudih poskuša premagati predsotke in da spolnih in delavcev ne tretira kot drugo razrednih ljudi. In če ste vi, kdo je, kdo je, kdo je, kdo je, kdo low. is the people's war it is our war we are the fighters fight it then fight it with all that is in us and may god defend the right enega huših napadov nacionalnega sprenevedanja, s katerim utegne nekoč dovolj veliki distanci postreči zgodovinski spomin spominte majhne države. V sedanjem trenutku narodove histerije se nam delima v NATO kaže le kot tipično slovenska razklanost med želje in potrebe. To eat a cake and to have it je seveda nemogoča izbira, to da kaže ne za vse. Ko v predreferendumsko umetno polarizirani Sloveniji iščemo zagovornike in nasprotnike vstopa v NATO, nekako pričakujemo, da bodo ti drugi nasprotovali tudi intervenciji ZDA v Iraku, v katerem posegu NATO ali solistični vojaški akciji kakšne države. Kajti nasprotniki obrambnovarstvenih organizacij so po vsej priliki nekako pristaši miru – pacifisti. Med nasprotniki vstopa v NATO bomo torej verjetno našli večinoma ljudi, ki ne zagovarjajo napada na Irak. Toda kaj se dogaja za Zagovornik stopa. Smemo tudi med njimi pričakovati voločno podporo ameriški solističnih akciji proti Iraku? Zdi se, da smo na tej točki deležni neke kardinalne asimetrije. Če tudi Zagovornik izstopa v NATO pakt povdarjajo njeno varnostno naravnanost, v njem vidju čuvaja demokratičnih pridobitev sodobnih držav, ti vendar le tihoma kolaboracionistično zagovarjajo tudi napad na Irak. Če ne to, pa se vsaj zagrevajo za vojno reševanje sporov. Tako se je mogoče argumentirano sklicevanje na stop v NATO v popolnoma sviži, ko nenadoma ugotovimo, da isti ljudje tihoma podpirajo ameriško dominantno politiko v NATO in posledično isiljeno izsiljeno intervencijo v Iraku. Videti je, da polarizacija, ki se vrši okoli tega problema, ne determinira le ali zagovornikov NATO, temveč te še dodatno homogenizira. Zagovorniki postajajo privrženci napada na Irak, ki bodo obsolistični akciji Združenih držav Amerike in izigranje varnostnega sveta Združenih narodov, pač nekoliko stisnili izobe. Na podoben način verjetno homogenizira tudi nasprotnike. Poglejmo si primer Slovenske rimsko-katoliške crkve. Ta trdno stoji na stališčih zagovarjanja vstopa v NATO. Toda po drugi strani sveti oče pridiga o miru v svetu, aktualizira 30 let staro okrožnico Mir na zemlji, in pošilja posebne vatikanske odposlance v Bagdad, da bi po mirni poti. Ko slovenske crkvene ideologe vprašaš, kako je to mogoče, je njihov odgovor enostaven. Kdo razagovarja vstop v NATO? Seveda še ne zagovarja vojne in nujno napada na Irak. Toda kdaj? Leg kdaj bomo doživeli, da bo slovenska rimsko-katoliška crkva obsodila ameriško izsiljevanje vojne? In ali bomo te sreče, da jo bo obsodila post festum, ko se bo ta zgodila in bo tako že prepozno. Je v tem trenutku v Sloveniji še kakšen odličnejši primer za to, da je vstop v NATO skrajno krvoločna stvar, kot pa stališče naše rimsko katoliške cerkve, ki nas še pred stopom van z molitvenikom v roki pripravlja na vojno. Na pragu zgodovinske odločitve Slovenci še najbolje razumemo potrošniški diskurs, ki se v svoji analogiji še najbolj približa tako imenovani zgodovinski priložnosti vstopa v NATO. Če so v Europarku razprodaje, je to prava, enkratna, da v tem trenutku zgodovinska priložnost za nakup. Ko jo izkoristimo, večkrat vidimo, da smo se ušteli, ker kupimo stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Razen tega so čez nekaj dni v trgovini isti artikli še cenejši. In drugo leto so znova razprodaje. Zgodovina se kar ponavlja. Čez deset let naše garderobne omare, polne nepotrebnih odmoljev prežvečenih stvari, razkrijejo, da če kaj je šlo za zgodovinsko napako. Mogoče je, da je to, kar nam prodajajo pod zgodovinsko priložnostjo, le drugo ime za zgodovinsko napako. Zato rej, pamet uroke, ko bomo v nedeljo šli po nakupih. Srčno upamo, da bo papež kakšno svojih molitev za mir te dni namenil tudi slovenskemu narodu. Nasprotniki Nata bomo molili na Referendumsko nedeljo. Nothing in my life is number In my life nothing is planned You might think you see purpose When what you sing is a band A thin line like from a spider Upon which I dance Nothing in these days is constant Come home to chance In the distance is a bridge and on the bridge a rail I have known a hundred women and part of me loves to fail, but then again I have broken the expectations of a king and through the mist and the armor Too much of one thing Too much of one, one thing. thing Some rise in the morning their milk upon the sill The last time I saw sunrise It had a dream to kill Breedle on oh my scented lover Bottles and vials, potions and pills I could carve you from memory And then carry you through these hills a curtain In my eyes there is love Two sides to this story The great divide makes it tough There are those who despise me Lead me round on a ring But I've always been a target Too much of one thing Too much A of one, one thing. thing When I rise in the morning If I've walked a hundred miles What I once did so easy Now comes in a hundred styles hundred styles in a magazine The same summer, the spring What I need is persistence Too much of one thing too much of one thing too much of one thing da -da -da -da. Čas se nam je istekal. to da vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, še ne. Še imate čas, da v nedeljo sledite argumentom in razumu. Ljudno ste vabljeni jutri na enega zadnjih pretresan dilem, ki zadevajo vključevanje Slovenije v NATO. Seveda pa nas nikar ne zamudite čez 14 dni, 2. aprila, ko bomo z ofimi ljubimci ponovno z vami. Odajo smo s prispevki in moderiranjem pripravili Boris, Robi in Talija. Naj bo modrost z vami.